Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är torsdagen den 10 januari Och vi spelar in avsnitt nummer 59 Den med Batman och Bio Effortcast är podcasten där vi i rollpäsgruppen Team Effort Pratar om eh, vårt rollspelande Men också om tv-spel, filmer, böcker, musik Och allt annat som intresserar oss Med i har jag Anna Hej hej Och Stefanie Hur ciao, läget? Bara bra! Jag är lite seger då, så jag kanske kommer med lite så här dålig humor Men annars är det fint här Det är okej, vi är rätt vana med dålig humor på den här podcasten Sektur. Hur är det med dig Anna? Det är bra med mig, det är bra Jag har, som jag nämnde innan här, börjat spela The Sims 3 Ja. Det är ju inte så bra för produktiviteten Men det är kul Är det någonting man gör i sitt liv när man känner att man Alltså att ens verkliga liv Inte har så fina möbler Eller är så bra liksom, strukturerat Så man känner att man kan göra En värld där allting jag är perfekt Jag tror att man, man, När man tänker att varför kan inte min garderob Alltid matcha perfekt Varje dag och Varför blir mitt hår aldrig smutsigt Ja, då spelar man det Sims 3 Varför fanns jag pixlar när jag Byter om för. Som man slipper se Kanske inte hack för dig Ja, den värsta skandalen Ja, det kan jag, det kan jag tänka mig <skratt> Jag eh, har kollat på diverse mods och grejer Och funnit rätt intressanta eh, tillägg och sånt som okay. man nog inte ska diskutera i en podcast för, Va för barn. Okej, okay, så får jag bara fråga en sak. Mm. Alltså, har de delar eller är det Barbie-dockor typ? Var det <laughs> I, I grundspelet så är det Barbie-dockor, mod som mm. ändrar detta. Aha, okay. <laughs> jag kommer ja. ihåg var alltid, om man vill till exempel spelet Morrowind, om man ville ha om man, När man spelade på senare tid kunde man lära mods för det mesta Och eh, modsen som gjorde så att eh, spel, alltså karaktärerna såg bättre ut Gjorde också så att de, så att de blev eh, nakna om att ta bort alla kläder på dem <går> Och anatomiskt korrekt och så <går> Såklart, varför inte liksom ja. ja, det är kul att tänka sig personen som har suttit och typ handmålat de här i PaintShop Pro ja. <går> jag, har, jag har haft en ganska så här. Äh,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 Om man tänker så här litterära Finrummets Dalbana så har jag Gått upp och ner den här veckan jag, typ, Igår så läste jag eh, The Old Man and the Sea och Breakfast at Tiffany's Och liksom kände mm -hmm. typ så här Fällde tårar när jag läste Den gamla havet och mm -hmm. liksom Rycktes med när jag läste Breakfast at Tiffany's och det var så här, oh, Människans triumfer över naturen Och människans förståelse för att vi Är detsamma som naturen och, sen, så, mm -hmm. sen så gick jag till oh, Batman slog den här killen skithårt när jag Arkham City Som har varit det jag har uppehållet med den här veckan Förutom då eh, massa, massa fin kultur Jag måste säga att jag, jag gillar Alla sidor av mitt liv lika mycket Det är bra det är bra. Man, måste, man måste liksom få från alla delar Av kulturen Så uppskattar man alla sidor mer Wow, Batman slog honom skithårt Fint <skratt> <skratt> um, en annan del av mitt liv är ju mitt eh, spelledande eh, för er mina vänner. Ja, mm. <laughs> Ibland, <Sland. laughs> Ibland missar jag ju det. Eh, och den här gången, det senaste vi, vi skulle spela så missade det genom att jag liksom, typ med i deckade när jag vaknade. Och sen så vart jag, vaknade jag nästa gång av att Anna ringde mig och sa, Hallå, vart är du? <laughs> <laughs> Ja, jag började liksom tro att det var någon gång När du inte hade varit inne på Facebook på morgonen Och eh, inte <laughs> skickade något sms med typ Jag är på väg uh, Varnisklockor uh. Ja, Precis, jag, jag hade ju råkat ut för något så här må dåligt en hel dag eh, sjukdom ja. Jag vet inte riktigt vad det var för någonting Nej, eh, men Sånt jag, som händer Jag blev lite ledd till att förstå att ni klarade er ändå mm. Hur gick det här till Anna? <clears throat> Ja, det var ju lite svårt eh, så där i början. Det var, blev, blev, var lite kaos. Men eh, vi har ju en tur i vår grupp att vi har... Eh, Stefanis bror Fredrik var med oss den här gången. Och han har ju tidigare spelat oss i en annan kampanj. Och eh, den här, det visar sig att han har med sig alla de här grejerna alltid. Och är beredd att fortsätta där vi har slutat. Så eh, efter... Ja, precis. Så efter att vi då satt oss ner och gjort karaktärer och levlat upp och allt sånt där så, så fick vi köra igenom lite grann. Ja. Mm. Lite oroväckande det <laughs> ja, här, här. Man vet aldrig vad som händer sen så sa jag att alla karaktärer kanske dör, <hör> och han är <höll> med. <hör> men det kan ju hända. Så. Ja, eh, men det är väl bra att ta backupplaner. Mm, ja. Det känns ju tryggt att ha en backup. Plan. DM um, <skratt> jag, Fast du brukar i DM också Anna Jo jag vet Men jag är inte så väl förberedd Tror jag Jag Lika behöver spontant. alltid lite tid innan Precis. <skratt> um, om ni skulle sätta mig så här, Ja varsågod Anna, fortsätter ni var senast Så skulle inte jag ha någon aning uh, Om var jag befann mig ungefär Men det var skoj. Vi hade ju ett litet problem med det att vi, jag inte hade någon färg i min skrivare så vi kunde inte skriva ut våra karaktärer. <går> oh, så det blev lite så här handskrivet lite skriva på gamla versioner och ja. Mm. Men det är jag är sig. ju lite av en hoarder av karaktärer har vi kommit fram till. Så mm. jag hade ju både min gamla och Sandras gamla liggande bland såhär exakt alla karaktärer jag någonsin har spelat har jag i en mapp, upptäckte äh, jag. Så, det var jättefint. Mm. Det, är man, mm. det är sånt där man nästan vill ha. Alltså, allting som man skapar någonsin i sitt liv borde man egentligen lägga någonstans så man kan kolla på det sen. Mm. Ja, det är faktiskt mm. rätt kul att ha så här, sin, sin första karaktär. Jag tror att jag har alla mina karaktär, eller de flesta av mina karaktärer kvar i alla fall. Läggande sina mm. byrålådor någonstans. Liksom. Det är bara att jag inte har med mig med dem varje dag. Här, ja, nej, jag... Alla små brev och lappar och kartor som Håkan har ritat till oss från början Ja men det där är viktigt ju, material man hittar på vägen under sessionerna mm. <laughs> Även om kampanjen redan är död så... Ja men ja, eller hur, det? Bara, jag kommer ihåg när vi fick det här, det var så roligt <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja. Vad råkade, råkade det ut för några spännande äventyr i, i Oj. Ja, vi <laughs> Vi skulle på... ta oss vidare och ja. leta efter ett eh, orakel. Och vi var tre stycken och vi, <laughs> vi begav oss iväg in i ett typ, givet slott. Um, försökte ta det lugnt. Lyckades såklart ringa i ett larm för att vi ville testa. Det var jätteroligt. <laughs> jag använde min mage hand så får vi se om vi drar igång fällan. <laughs> så, det, och så det, så var det, det var trep fällan. i taket. Det Nej, var det var en <laughs> Klassiker det där. <laughs> så bra. Ja, jag tänkte ja, ja. men äm, Så att det som hände var att vi fick väl två encounters samtidigt. Vilket var lite ja, jobbigt. Men, tydligen var äm, vi lite långsamma på första eller sånt där. Så att då lökade ja, vi hade andra. vi ringt till klockan så de visste att vi var där. Ja. Äm, och jag tror att det, det började gå lite dåligt. De ville ha hjälp min, min stackars mage. Så jag kände mig... Kände mig hotad men det... Visste senare att det var för att du var bloodied Var därför du så himla attraktiv mm. Just det, de attraktiva Bloodied <laughs> <laughs> um, men, men det var skoj det, det som är intressant i de här Situationerna är väl att På något sätt hoppa in i en annan karaktär det var så, det var, För det, jag spelar um, Min mage Danica Som har sin lilla familjer demon Fiskig Eh, och jag var, Efter att ha spelat så här, serbetag nu Så blev det lite, ja just det, det här är en annan magiker Och vad är hon, vem var hon nu igen Och vad, vad vill hon i livet Till exempel så kom jag på att jag har ju inte ens ly Lyckats komma på vilken fråga Hon vill ställa till det här oraklet Så jag kände att hon är lite så här underutvecklad Som person Det skulle ju kunna vara frågan hon ställer till oraklet Vem är jag? Nej, eh, vad ska jag fråga för någonting Ja oh, ah, nej någonstans. Om du hade lite mindre intelligence mark? så skulle jag ställa den frågan Får jag ställa en fråga? Ja <laughs> uh, um, Vad är det? Vänta det är, jag, jag försöker minnas det här eventyret För jag tror att jag har varit med och spelat det Det har mm. jag varit. Uh, Vad heter uh, det? The Scepters of Någonting uh, mm, Spellguard The Scepters of Spellguard och sen ser det något nedfallen ruin där och så och försöker munkar och folk återbygga det. Och så ska man prata med oraklet och så, alla, om man vill. Alla letar efter oraklet som är typ ett spöke eller liknande typ som glider omkring ja, det, ja. på området. Och den spelas sig officiellt i äh, äh, Forgotten realms i världen där. och, ah, och precis. Uppe, nära nära Nantir Vale, tror jag. Eller något, något sånt. Mm, inte riktigt De här, det här skuggeriket som då har kommit tillbaka nu i, i, ah, i åren. Det. Ja, just det. Mm. Ja, just och sen så på den här, på den här gamla utposten då så, finns det ju, så går det rykten om att det finns en dam Man kan ställa frågor till och den ledar Exakt. folk efter Och det bor en massa Where at's där kommer jag ihåg Det, ett av dem. det, det, det finns ett snällt världshus <laughs> Det, är det, det är finns det jävliga vad, var det, vad är det för någonting vi har mött Som har spölt ja, det är, typ, är, är det kobold Ja det är det va mm. Mm. Har det varit? Kobolder med och magiska kobolistor uh, Ja just det, gigantiska mm. Siege weapons som de använder mot <laughs> våra Snackars <laughs> Ja ah, <laughs> Sen nu, nu så, så jag. tog min, min karaktär senast av Fire Beatles också, så jag börjar göra ny från början nu här <laughs> just. Mm. just det, för senaste Vi spelade... Är av originalmedlemmarna som överlevde Hon har ändå dött en gång då <laughs> Men, men blivit stressad yeah. Så... Um, Ja, för senast vi spelade så skulle ju Stephanie eh, Efter att vi hade då lyckats ta oss <laughs> Någonstans lite säkert oh, Steffans karaktär skulle bara scouta lite grann då, Smög in i nästa rum <här> liksom Scouta, jag smög upp en våning upp med en Torch <här> i burket <här> Det var bra ja, <här> Inte ställf men du skulle scouta <här> ja, men Jag, jag ställfade, men jag hade en torch i hand Vad hjälper det? <här> ja. uh, good times <här> Intressant uh, Och kom ni närmare aklet nu Eller, eller fastnar ni efter fighterna så, om, om du tänker dig då det rummet vi var i Där vi var lite säkra Så gick det en korridor från det rummet Till ett likadant annat rum Vi mm. är nu i det andra likadana rummet <skratt> okay, ja, okay. Och, <skratt> Mitt i en fight uh, <skratt> vi, har, vi har inte spelat mer än Kanske två timmar Men, uh, men ja så att vi <skratt> Kom några meter Ja. Uh, yeah. <laughs> Intressant att det har tagit oss eh, Kanske ett år Att ta oss 20 meter i den kampanjen <laughs> <laughs> Vi spelar inte yeah. ens ofta Det är ju typ tredje eller fjärde gånger nu Och nu var det bara två timmar eller någonting, så. Ja det är sant, det är sant. <laughs> Vi får ta tag i det så vi kan säga att vi har vunnit någonting i D&D. Ja, för ja, menar, den enda kampanjen vi spelade länge, där dog vi och hela världen förstördes. Jag kan, där vill jag ju inte säga att vi vann någonting Alltså kan man verkligen vinna kampanjer? Jag kan tänka mig att man kan vinna typ en session eller väldigt korta äventyr. Typ så här, vinna mm. över den här första, liksom en... Jag vet inte. En kampanj brukar ju vara längre. Det beror på hur man. Det beror på hur den slutar. Alltså. En kampanj tar, tar antingen slut när alla karaktärer har lyckats av misstag att förstöra världen eller. Eller blir dudare. Eller när de säger ja, ah, nej nu har vi gjort det vi vill göra. Nu, jag, nu går jag på passion. Mm, mm. Min dröm är ju att spela klart, med, alltså så långt tills man inte vill spela längre. Tills, Spelarna mm. är så pass mäktiga att det inte är så intressant Att spela dem längre Och sen spelar man en ny grupp i den världen Som är formad av era karaktärer liksom. Det låter coolt äh. Där liksom de dyker upp som allt från gudar till kungar Och sen spelar våra barn Och barn barn i samma värld att, Antingen det, det eller bara spela Helt orelaterade karaktärer Men då liksom istället mm. för att man tillber PLR, så till nej, med nej jag, van... menade, jag menade att våra iRL barn och barnvänner <laughs> spela i samma värld som vi har skapat. Det hmm. Intressant. Ja nej okej. Okay, det här gillar jag. Ja. <laughs> så, ja, alla team Teamet får måste ingå <laughs> <laughs> och <laughs> ja, <med en> <laughs> vi måste ha en healer en tank för att ha ett bra party så alla måste ha liksom ett spån som de kan lära upp. <laughs> Men då, alltså för att sammanfatta, det man, det man gör när spelaren måste ställa in i sista sekunderna är att hoppas att någon annan kan ta över. Ja, och det är, jag tror att det är en väldigt så här, ideal situation. Så att jag, jag tror inte att någon någonsin kommer kunna använda sig av samma. <skratt> Samma strategi Men, men, men jag tips Lär upp någon som extra dem Jag måste säga att den den, liksom, den planen, att planen är att hoppas Att någonting går rätt, känns väldigt team effort <skratt> Ja, men det är lite det vi gör Det är därför jag ger nu den, det här tipset Att någon annan grupp kanske de kan lära upp en Och ha liksom en kampanj på sidan så här Planerat mm. um, Vilket är mindre kaosartat Än vår version Men um, det funkar säkert för andra om de inte gillar kaos <laughs> ah, ah, Intressant, ja, jag gillar det, det är, Vi får utse någon förutom Fredrik då, För Fredrik kanske också, tänk om två är sjuka mm, Precis, det är det Alla måste stå redo <laughs> <laughs> Alla har sin backup <laughs> <Bra>. <laughs> ah, um, Förra året i Effortcast det var, Jag tror att det var i december denna gång då, men, men ungefär för ett år sedan Yep. Så eh, bad vi Våran, våran filmexpert Stefanie eh, Att lista Intressanta slash varenda eh, Biopremiär eh, det kommande året Och det gjorde du Och liksom hela året kunde vi då referera till Stefanis lista över filmer mm -hmm. <laughs> Så tänkte vi göra även detta år Och den här gången så Stefan är lite aj med mig för jag, för jag tvingade den Att, att jag listan lite kortare <laughs> Jag är inte arg det var mest jag, jag insåg själv att jag började korta ner Men det var så svårt det skär liksom. <laughs> <laughs> Precis Men Nej. vi ska ge dig Vi tar <laughs> en liten paus så att du får yeah. vila själen Och sen kommer vi tillbaka med Årets biopremiärer med Stefanie Men i så fall är vi ju tillbaka från eh, pausen. Där har jag lärt att vår lär, lär, vän och eh, mediefordkastare Nick typ, bor i skogen någonstans. <laughs> han måste göra det. Jag tror han lever av landet. Ja, jag tror att han lever av landet. Han... Eh... Fast problemet han hade beror på alkohol, berättar han nog så. Ja, ah, okej, okay, det, okay, det förklarar, det förklarar mm. saker. Vi behöver inte gå in mer i det. Nej, <laughs> inga Förlåt, detaljer. Det blir värre om man inte går in på detaljerna, därför gör vi inte det. <laughs> Exakt, det blir mycket värre om man inte vet vad det är vi pratar om, om man bara har hemska föraningar. <laughs> mm -hmm. <laughs> Stephanie. Ja, Håkan. Uh, jag lämnar över till dig så, kan, så får du ta oss igenom årets biopremiärer Någon reviderad version Ja, <laughs> <laughs> ah, jag ska försöka fatta mig lite kortare än vad jag hade tänkt mig <laughs> I fredags redan så hade vi faktiskt två intressanta premiärer eh, Och den ena är Gangster Squad Som är en noir som utspelar sig i 1940-talets Los Angeles Där LAPD fightas för att bort typ östkustmaffien Um, och den ska vara baserad på Verkliga händelser och Det är lite så här: Dirty fighting cops Versus ond maffia um, Har ni hört någonting Om den tidigare? Nej det har faktiskt inte gjort Okej mm, Nej okay. Ay, men det är med Lite varit Till exempel Ryan Gosling Som man har sett i Till exempel Drive Och även en notebook Eller någonting sånt <laughs> oh, Och ja <yeah>. men. <laughs> A, A Lot Like Love, nej vad heter den? Ja, och sen Sean Penn från jag vet inte, allt möjligt typ mm. Milk, Mystic River från förr och så. Här. Och sen är det även Josh Brolin som han senaste i alla fall jag såg i True Grit um, nice. och um, nej, jag tycker den verkar väldigt vacker i jord och sen så är det lite skönt så här, uh, ja, men det är ju såhär noir-känslan, liksom, lite murrig och dansar, så, så den verkar trevlig att se Uh -huh. um, ja Ska jag hoppa vidare eller vill ni? Ja, ah, jag har tyvärr ingenting att lägga till om den här filmen <laughs> <laughs> uh, Den andra som har premiär är Tim Burton's Frankenweenie Uh, Tim Burton har i bland annat gjort i uh, Nightmare Before Christmas och Big Fish och uh, Sweeney Todd uh, muskalen och liknande sånt mm, där. Och uh, Frankenweenie är en typ animerad stop motion film typ som är vidarebyggt från kortfilmen Vincent och, från 82 och även någon som hette Frankenweenie som uh. då handlar om unge Vincent Malloy som försöker återväcka sin kära hund Spaki. Uh, Kent Tyvärr, så jag kan inte, inte säga att jag ser fram emot Franken så mycket som jag trodde, på, på samma sätt som att jag älskar verkligen Vincent-kortfilmen. Äh, kortfilmen är berättad av skräftskådelsen Vincent Price. Och hela uh -huh. storyn följer i tempet av liksom, äh, skräckmästaren, i alla fall för min del, <laughs> Edgar Allan Poe's kända Dick raven, liksom Så att, äh, känslan blir maffig och damm. Äh, jag, jag har sett en trailer för den här Franken Wien. Yeah. och det de, de är ju typ Tim Burtons... Äh, typ hyllning till Frankenstein verkar det som att det jo, är liksom... Ja men precis. Ja, karaktären heter ju Wins eh, Frankenstein istället. Ja, i Frankenstein i Finland <laughs> och, eh, men jag måste säga det att jag, jag tror jag tycker om den mer på, papp mer på pappret än vad jag gör. Alltså trailen gjorde mig inte så sugen att se den, vilket är lite konstigt när det ändå är en Tim en film. <laughs> ja, jag väntade sen känns det alltså för gulligt på något sätt. Inte, men det är kanske mm. bara vinkligen på just den trailern mycket men, möjligt det är, eh, det är kanske en mörk, mörk film när man mår dåligt sammanfattat. <laughs> ja. Man kan hoppas. Ja, man kan hoppas. Dö, dö, död av hund i alla fall i den och det kanske det är lite det ju eh, men eh, kända röster i den är i alla fall typ Venom Rider som Venoma. Ja, ja, hon har ju varit också varit med Edward Scissorhands som också är en Tim Burton och sen mm. Girls Interrupted och lite sådär. Och sen är det också Martin Short som till exempel ah. spelar Frick i Merlin. Uh, freaky, en av mina typ, favoritkaraktörer ever <laughs> Jag har inte Men, sett uh... Merlin heller <laughs> Men jag vet vem Martin Short är okay. uh, Merlin är den här, typ, miniserien Så det blir typ tre 3,5 timmes uh, Merlin men i alla fall Så den, det blir i alla fall Alltid kul att se Tim Burton liksom. så får vi se hur bra den levererar nice det. Men lite senare i januari Så kommer bland annat Quentin Tarantinos nya nästa typ, Tre timmars långa spaghettivästen Kallad Django Unchained Django, huh? Och den, den här säger jag personligen verkligen fram emot Tarantino har ju bland annat gjort Inglourious Basters Pulp Fiction Kill Bill, massa kända filmer men Django Chained, Unchained handlar i alla fall om en före detta tandläkare Spelad av Christopher Waltz Som är den här läskiga, läskiga tysken Hans Landa i Glorious Basters. Mm. I alla fall, den här för detta tandläkaren Han köper och frier slaven Django Som förvandlas då till, att ja, De tillsammans blir bounty hunters på händaktion ungefär Och Django spelas av Jamie Fox. Som även mm. han har spelat Ray, Ray Charles Och eh, andra motspelare Är till exempel Leonardo DiCaprio Och Samuel L. Jackson Yes. Eh, så den Verkar lite skön lite Även är även i, eh, Han som spelade vita killen I original Miami Vice är med <laughs> eh, han spelar Big Daddy i den här filmen. Gene Fox spelar du också i Miami Vice eh, ja, ny Så <laughs> det skulle kunna göra en tredje ny version eller någonting. Den här filmen ser, ser man ju fram emot, liksom som ja. alla andra tina filmer alltid. Eller hur? Det är riktigt, så är jag verkligen fram emot. Sen hade Samuel Jackson lite skön maskering också. Alltså Liten grinig gammal gubbe stilen. <laughs> Exakt. Uh, vad, vad tänkte mm. säga... Så, hoppas du säga? Han hoppar från Nick Fury av Avengers till det. Liksom. Det är lite coolt. Exakt. Och det, när Tarantino gör film så det spelar ingen roll egentligen att det är sjukt stora namn med För det kommer alltid vara en Tarantino-film. Man kommer, man kommer aldrig säga liksom nästa <laughs> DiCaprio-film eller någonting om just den här filmen. utan Det är alltid en Tarantino-film. Man... det är en Tarantino. <laughs> och man vet vad, vad man får. Då. Liksom, oavsett vad det är för genre så vet man nästan ändå vad det kommer vara för slags film, vilket känns väldigt säkert och väldigt bra på samma sätt, på samma gång. Mm. Jo, verkligen. <laughs> Okej. Okay. Eh, men då hoppar vi från januari till februari månad. Eh, eh, ja. Och då är första filmen på listan Cloud Atlas. Um, 1999 så kom Andy och Lane, Lana Lena tänkte jag säga Wachowski eh, med Matrix-trilogin och nu levererar de tillsammans med Tom Tyckwe som har gjort typ Run Lola Run och The International detta nya typ sci-fi-mysterium mm. um, jag vet inte om ni kanske läste men Cloud Atlas är i alla fall baserat på boken med samma namn av David Mitchell och det är en undersökning om hur en handlingar i individers liv påverkar varandra då, nu och i framtiden. Och att där typ en mördare kan utvecklas till hjälte och en liten god handling kan sluta i krig. Liksom. Flertalet parallella historier vävs samman och berättas i olika tidsepoker. Och skådespelarna i filmen kommer att, att spela multipla roller och sånt liksom, genom tids, eller, tidsepokerna. Ja, och... jag har... Jag, jag tror jag har försökt att liksom inte Ta reda på någonting om den här filmen Mest för att jag, jag har liksom vetat att den finns Och, så, och sen glömmer jag äh. bort den och sen kommer den tillbaka men, det, jag, äh, det jag minns mest är typ Att jag alltid tänker att David Mitchell Är en annan person Och så ger det inte det, blir det obehagligt <laughs> <laughs> Okej, skönt Men äh, i alla fall så jag tänker inte gå in på detaljerna Mer än så heller, men äh, Skådespelarna är till exempel Tom Hanks Jag menar Forrest Gump, Castaway, Gröna milen Allt sånt där Och Hailey Berry, eh, gamla Catwoman <laughs> står i X-Men-filmerna Gothica och sånt Och sen är det lite roligt också Hugh Grant typ helt plötsligt äh, yes. Från Nothing Hill och A Boy och Love Action och lite Så jag kan inte tänka mig att den här kan bli riktigt skön faktiskt. Det är väldigt skärmig blandningsgodisar <laughs> Ja och sen ser är det ändå lite också Typ Andy och Lana Vaskowski, Alltså Matrix-skaparna mm. De brukar göra lite sköna grejer också så. Det väldigt spännande att se um, Ja Andra filmen i februari är Hansel and Gretel, Witch Hunters uh, som, <laughs> Jag kan inte det tyska, jag... förlåt <laughs> Vadå? Jag har sett, det här är typ den enda jag har sett någonting Och den ser så fantastiskt dålig och fantastisk. Jag vet, det är så underbart ja. ju, men... Det är typ som Bröderna Grimm Eller, eller ja, precis. Jag yeah. älskar det men det är i alla fall en action-laddad fantasy-skräckis- baserad på den klassiska sagan om Hans och Greta. Då. Som sagt, Bröderna Grimm och det där. Men denna är desto mörkare- då den Hansel och Gretel. Jag kan inte de heter. Jag kommer säga att heter något jätteamerikanskt. Men tankar på det amerikanska Hans. skåret. Hansel and Gretel. Hansel and Gretel. Yeah. I denna version har de lyckats överleva alla hemskheter. Och har växt upp till häxjägare. Mm. Så, um, mm. den är, och det här kanske gör anledning till varför den är så blodigjödan i uh, trailern kanske. För regisserad av normannen Tommy Virkola. Som bland annat har gjort nazisomberullen dödsnö. Så det kanske är lite därför. Men <laughs> Hansel är i alla fall spelas av Jeremy Renner som jag... I, som honkar precis i Avengers Och eh, han har ju varit med i typ Born and Legacy eller han var där Och även gamla Catwoman <laughs> Nej Jaha, och, han eh, Ja han var en <laughs> han var Och eh, Gretel spelas Av Gemma Ertleton eh, Från typ Prince of Persia Och varit någon bondbrud i där. Jag har inte riktigt koll på henne sedan tidigare um men ja, ja, det, är, det, den... alltså, det är lite kul att se så här överdriven actionsplatter Jag vet inte om det är splatter, men så obehagliga häxor som... ja. Ja, Det är också den här grejen med, med ett, Det är jäkligt poppigt nu med det här med sagor Som är nu, är fast, fast nu är de vuxna och, och twilightade och actionpackade yep. <laughs> Vad hände? Släpptes ja. någonsin Jack and the Giant Slayer Som du talade om förra ja, året? Den, den kommer faktiskt i mars Okay, okay. <laughs> det var en av de jag strök, jag tänkte så Haha, nu kommer den äntligen, de pratar om den Men det är ju med Niklas Hult och även McGregor, men eh, den kommer i alla fall okay. Äntligen eh, Men i mars då också, utöver Så kommer ytterligare typ en saga, jag tänkte jag säga Men det är kanske inte riktigt där os the great and the powerful Äh, denna film är av äh, Sam Raimi som, äh, som gjort spinnmannen man tidigare inåt. Evil Dead va? <laughs> ja, det, det, precis. Jo, längre tillbaka så. Mm. Och äh, så Och Spider-Man förlot. Oh, Spider ja, precis. Nej, men inte Transformers, <laughs> far, inte det någon av dem. En av dem kanske, inte mm. ja, jag vet inte. Jag är lite osäker. Äh, men i och sen the Great and the Så återgår vi då till det kända Kungariket, eller vad man kallar det, det oss Som lilla Dorsey veras sig till Från Kansas redan 1939 Var ju första filmen från Men denna film kan man väl kalla Mer typ en prequel, då den handlar om Den så kallade mäktiga oss en eh, sjömagiker som kastas in i en helt i en här fantasivärld. De måste använda alla sina förmågor för att inte bli indragen i de tre trollkvinnornas nät. Wow. Eh, oof, nej. Yeah. <laughs> Men eh, oss. Nej, ja, håller på. Uh, men det är alla typ Åh oh, nej, jag är ju hon är ond Titta på henne istället, det är jätteroligt att kolla på trail uh, men... Sam, Sam Raimi har inte gjort Transformers Nej, <laughs> han inte gjort det okay. Nej, det är Mikey Bay, förlåt jag <laughs> kolla Nej, men det är bra, fast, fast... jag blir lite osäker på det där <laughs> Det var väldigt befläckande för, <laughs> ja. för mitt om den. <laughs> det är inte, det går Okej, okay. Men eh, oss-karaktären för alla spela spelas av James Franco Som vi även senast såg honom i Rise of the Planet of the Apes. Annars så 127 timmar när no, Alan Ginsberg i filmen. Den är verkligen bra. Uh, och hans motspelerskor är typ Mila Kunis, Michelle Williams och Rachel Weisz. Uh, Mila Kunis har gjort så här, uh, Black Swan, That Seven Show och Forgetting Sarah Marshall. American Psycho 2. Uh, okay. <laughs> Vad är den som bra? Den är inte bra. Men hon är, har huvudrollen i uh, den. Uh, Michelle Williams som är sett i jag menar, Dawson's Creek om man tittar på och yngre. Uh, My Make Week with uh, Marilyn och Blue och för min del så är Rachel Weisz associerad typ direkt till mumien men annars är det ju The Brothers Bloom en favoritfing och uh, det är Constant Gardner biroll av mm. Zach Braff <laughs> från Scrubs också jag vet hur ni älskar honom i Garden Street. ja <laughs> ah, <laughs> Zach Braff spelar ju ofta Zach breath. <laughs> är... jag har ingen av vilken roll han har så uh, Ja men det var mars månad och då där kom ju även då jakten jag en säger som Håkan nämnde tidigare. Hej! <laughs> eh, men i april då då så kommer precis då eh, Film vid namn Warm and Body", som är en väldigt omtalad kärlekshistoria mellan en levande tjej, spelad av Theresa Palmer från ja, Sorcerer's Apprentice och, sånt, och eh, en zombie som spelas av Nicholas Holt. Han har ja, varit bis liksom. Jag kan inte missa mig om den tog upp. <laughs> <av. laughs> ja, precis. Och en annan medspelare, John Malkovich. som är ja, John mm. huvudet på John Malkovich My Son Men och The Great Buck Howard och sånt. Eh, men den här jättestera. Mm. Jag är väldigt, väldigt skeptisk när jag hörde storyn. Jag tänker till så här, människor, zombies, kära... What? Men... Mm. Äh, ja, eller hur? Men sen så tänker vi så här, men Twilight-serien, Twilight, den är ju ja. populär. Men de är sparkly och så där. Det är väl okej okay, tydligen då. Men äh, det är lite roligt därför, för att... Äh, zombin eller niklas Holte han eh, liksom håller på att ja, sig fram som visar mest gör äter människor och lite så här och sen så typ så här äter han en viss människa och stänga av vilken fin klocka och sen så typ så ja vilken fin tjej du har också så, ungefär. Nej så blir han då kär. <laughs> mm. Och sen så blir det, i trillen, så bara typ så här så så smart se something smart och då och hon <här> bara hon bara springer typ så Men så det jag, det jag med mig på ja det låter ju roligt om det är han som är kär i henne och hon ja. är är här. Av. Nej men det är han. Alltså, jag, jag tror att det kanske utvecklas. Det har jag ingen aning om. Men alltså för det verkar som att hon typ säger, men zombies har känslor och sånt. så sen är det att han, han är en zombie som håller på att utvecklas liksom. Han är inte bara järndöd, han, han blir något mer. Det är något sånt liksom. Jag förstår inte Jag vet riktigt. att zombies har använts för mycket i media när, när de måste börja och filma med sig. Men de är inte bara zombies. som har känslor och inre liv och uh, kan utveckla För min del så så alltså, att jag är ju lite så här, jag blir med zombiefilmer, det är från barndomen. Men det var mest för att jag blev så himla förskräckt när de i slutet av filmen. Människorna spenderade typ sista kvarten av filmen och typ torterade zombies Så jag bara, nej, det här är inte rätt, typ så. Här. <laughs> det var verkligen såhär, det blev såhär zombieaktivisten Och sen så blev det att jag blev så sompass zombieaktivist jag vet inte vad så nu tycker jag att zombiefilmer är två läskigast som finns. Nej. Ah, okay. Jag laddade ner i run appen precis så var jag såhär, ja vad bra, det här är jättebra ut och springa med. Så kom jag bara, shit, jag kommer typ med livet ur mig själv när jag hör som efter mig säga. Ja. <skratt> Okej, okay, vi får se hur det här kommer gå. Eh, tillbaka till filmerna då. <skratt> Jag vet inte, vad, hade ni någon mer åsikter om Warm buddies som så fint heter? Om de kör ett mer roligt spår snarare än att spela det så gravallvarligt som Twilight verkar vara, så, så tror jag mm. att det kan bli ganska kul. Jag tror det är roligt men lite romance kanske. Liksom. Ja, jo, jo det är, och det får för, för, för, för vara med. Det får till och med vara allvarligt om du vill så länge mm. du gör med glimten i ögat. Ja, men eller hur, det mm. får jag hoppas du blir det faktiskt. Eh, nästa finns tror jag faktiskt Håkan kommer bli väldigt kall för Och det är Iron Man 3. <laughs> Yay. Yay! Den kommer i april. Eh, Robert Downey Jr. återkommer igen Som Ooh. rollen som Iron Man Eller vet han Tony Stark, Stark. Precis, Tony Men äh, denna gång mot sin ärkefiende The Mandarin. Ja, och vet ni vem som spelar honom då? <laughs> äh, ja, fast nu kommer jag inte ihåg det. Äh, inte Jeremy äh, Irons, nej. Nej, det är det inte. Jag inte. <laughs> är det, är det? det är ben, ben, Kingsley, det. Som, äh, har gjort, ben Kingsley. Han är Gandhi för mig, men han har även gjort en massa obehagliga roller typ i Shutter Island. Och lite sådär. Men sen Kilders ja. list och sådär. Men, Precis. Äh, det blir ja, spännande. Den här ser jag, ser jag ganska mycket fram emot Jag gillade, jag älskade första Iron Man Tyckte andra var ganska dålig Men trevligt inte kunna bli bra uh, Ja men första är riktigt bra andra var ja, Men sen var jag en, är, är Iron Man en av de starkare För min del i alla fall i typ Avengers-filmen Och sånt så. Alltså uh, Avengers skulle ju kunna hetat Iron Man 3 typ Det är ju mm. han som, han bär mycket av den <laughs> mm. Och det är ju mycket för att det är Robert Downey Jr. också. Precis. Yeah. <kör> men en förändring som kanske kan påverka nu inför film tre är att John Farrow, eller han gjorde, regisserade del 1 och 2, ah. eh, Men nu har han gett över jobbet till Shane Black. Och eh, han har bland annat gjort ett typ dödligt vapenfilmerna några av ah. Och eh, Kiss Kiss Bang Bang. Så han, han är ju lite glimten i ögat filmer och sådär. Och han har ju jobbat med... Robert Downey Jr. tidigare då på att de gjorde Kiss Kiss Bang Bang tillsammans Det kanske inte är så. okej att säga men jag tycker om dödligt vapen och jag älskar Kiss Kiss, kiss Bang Bang alltså, Jo men jag håller med alltså, Jag, jag dödligt vapen är bra Kiss Kiss Bang Bang gillar jag riktigt bra mycket men det är mest bara om jag inte gör dödligt vapen av Iron Man så är det bra liksom. Nej, Jag det tror jag inte jag är någon fara liksom. det, Jag tror inte det är risken finns liksom. så jag tror, jag, kan, jag tror att det blir jättebra Jag tar ja, inte det Måste de ha med saxofonmusiken från 80-talet Det var lite sköna awkward-kärlek senare. Eh, mm. Men <laughs> så hoppar vi från april till maj då. Börjar våras lite. <laughs> så då i alla fall så kommer... Eh, äntligen tänkte säga men Star Trek Into Darkness Ooh. det vill säga Star Trek del 12 tror jag eller i alla fall Star Trek 2 av det modernaste mm -hmm. äh, Cumberbatch ja och den är återgeneriserad av Jay, Jay Abramstad som gjorde förra och då Lost-serien till exempel Eh, och det är lite intressant För handlingen det är fortfarande väldigt hysch -hys om den Och det går väldigt, väldigt mycket rykten Fortfarande liksom. Till exempel att, eh, att Inte ens skådespelaren vet exakt hela handlingen Och att hur Huruvida det är vi så bra med Lottes, äh, ja, Och huruvida vi i denna film ska kunna få Möta Erkenskugg kan eller inte Och sånt för till ja, Det går ju rykten om att det är Kammerbergs eh, roll ja, är precis. Khan Jo men det som är så att i att Vet äh, det jag heter Kammerbärts Ben Ligt. Han mm. äh, spelar ju. Eh, eh, han, det går ju riktigt om att han, han ska vara kan, men sen är det också att han har ju någon sån här titel som captain mm -hmm också. Det är det som står på IMDB att han är captain ja, det. av någonting. Så det, de nämner ju inte det ännu. Liksom. Så, men huvudsakliga pipplinen i alla fall som man fått höra är att besättningen på skeppet Enterprise upptäcker onska inom den egna organisationen och bedriver en människojakt ut i en värld efter ett enmansvapen av massförstörelse. Så oh. det låter ju. Är det mäktigt att dansa, eller? Ja, jo Jag är ju personligen lite rädd för att det här ska bli bara Raw action eller något sånt där Typ som, typ, jag gillade första Transformers Andra Transformers tyckte jag var typ hemskt För det var bara, robotar som slåss överallt Så jag hoppas att de kan fokusera lite på Även relationer mellan karaktärer och sånt Som de gjorde så bra i faktiskt Faktisjättan Ja Och eh, trailen till ettan var ju, på, den, på den såg det ut som om, som om det bara skulle bli en, en actionfilm Och mycket av det beror nog på att eh, Om de visar hur Star Trek egentligen ser ut Det vill säga att folk står och pratar i konstiga kostymer <laughs> Så kommer ingen komma att kolla på det förutom Star Trek-fansen mm, <laughs> Så trailen, trailen måste nog se lite actionig ut För att de ska få uh, dit folk <laughs> Man får hoppas för det, men man vet aldrig <laughs> Nej, man vet men precis, ingen av dem vi, vi, vi får se <laughs> mm, mm, fint Uh, juni månad då. då kommer en remake av Stålmannen Kallad Man of Steel Man of Steel. Uh, alltså, Återigen så butrar man om Stålmannens serien Det är lite intressant Men den gång spelas Man och Stål Av uh, Henry Cavill Från typ serien Tudors och Immortals så han var även med i Stardust-filmen mm. uh, Och uh, det finns en Lois Lane Spelad av Amy Adams som, uh, Hon uh, var ju Prinsessan i Enchanted, och lite sådär. Och plastpappa Jonathan, Jonathan Kent spelas av Kevin Costner. Ja, <laughs> du vet Waterworld, dansar med varje och sånt där. Och sen är Gladiator Russell Crowe som gör jor det Är Lite allt. Ja, ja. Du är spännande. Men det är liksom det är en klassisk handling, men det är lite. Verkar som att de det känns som på trailern att de kanske typ hittar. Eh, Stålmannen eh, Som litet barn och Sen växer han upp i ovetande För det är någonting om att eh, det händer någon bussolycka Och sen typ han var i bussen så bara, Hur kan han inte vara skadad eller sånt där. Ah. Eh, Och då är han liksom typ 18-årig Så att, eh, det verkar inte dröja tagen När de upptäcker att han har några mäktiga Eller kraftförmågor liksom. eh, Man ser både Lois och Lana Lang I rolllistan Men man ser ingen looter Så det är kanske det, vi vet inte vad handlingen kommer att vara Intressant, Och Christopher mm. Nolans namn är med där någonstans Han är väl inte han är väl inte ansvarig för någonting jättestort jag, men... Jo, det är det som är en det, det kort att... Det vill säga Christopher Nolan och David S. Goyer Som båda skrivit eh, manus till manus stil Och mm. det, de båda samarbetade på Batman-trilogin Den senaste också Där eh, de båda skrev manus Och då Nolan själv regisserade Ah. Så det blir så spännande Men till den här Man stil stil så är det då Zack Snyder Som till exempel gjort J100 och Watchmen Och sånt som regisserar eh, Men i alla fall så är det ju samma Manusförfattare som på Batmans religion ja, det, ja det, det, det, det gör mig lite såhär För att mig lite förhoppningar <laughs> Om den Men jag tycker fortfarande att vi tjatar om Stålmannen om och om igen Men Stålmannen det är väl som... har inte rebootat så mycket väl? Ja, men det hände det rätt så nyligen. För typ beror det var en. Nej, det var ingen reboot. Nej, den, inte. det var inte. Nej, nej, det den, den, den hoppade det jag över den här filmen. Det, I precis, gamla det är det serien. som är lite roligt. Ja. Ja. <laughs> ja, men i alla fall. Eh, sen nästa film. Det är en M. Night Malans, jag kan inte uttala hans namn, mm. nya <laughs> Den heter After Earth. Men för skull så har han inte skrivit den utan han har bara regisserat filmen After Earth är en sci-fi där far och son, även far och son i verkliga livet Det vill säga Will och Jaden Smith Råkar kraschlanda på Tellus hela tusen år efter att mänskligheterna har evakuerat den Mm. Ja, där allting i naturen har utvecklat ett försvar mot människor Då vi slutet såg som deras ultimata fiender fiende eller något sånt där. Mm. Eh, Jag vet inte vad det är Men det är en massa arga djur och arga växter Och allting är farligt Och typ såhär, don't show fear och bla, bla, bla. Eh, Men eh, jag tänkte Alltså Shaiya Malan eh, Han är ju i vanligt fall Ökänd för sina till olika grader Typ chockerande twister i slutet Till exempel i skett sinnet Science och The Village Eller alla filmer ja. utav han har gjort det. Så vi får se om det blir lika tvistigt här När han skriver själv Eller om man väljer manus efter det också Han är också känd för att Vara en sån, här, en sån här människa Som folk började tro att han kanske inte var så duktig Som vi trodde han var i början För att ingen av hans filmer har varit så bra Efter de två första Nej. <laughs> Det är lite hemskt med sant Fast jag, men, jag gillade den Lady in the Water Jag har ju inte sett den Men okay. jag har inte hört någon säga något bra om den <laughs> <laughs> Jag tyckte den var väldigt Nej, men det var inte som att det var den bästa filmen ever Utan nej, jag, nej. jag var väldigt svårt för sköte sinnet mm. Faktiskt Alltså mm. samma, typ samma här samma Medan här. Happening upp såhär oh, viskande växter. Mm. Ja, <laughs> Mark ja, Wahlberg på jorden börjar hatar människor mm. Så liksom, blir de lagade av vinden igen. <laughs> ja, nej. Men däremot så är det ju Samtidigt är det svårt att misslyckas Med Will Smith i en huvudroll mm. Ja det är ju lite så Jag tänker Wild Wild West liksom Hallå? Den floppade inte <laughs> Nej, alltså, trots att det var ganska dåligt. Jag vet inte men... vad det menar. <laughs> Ja. Som mycket med sin nej Men alltså jag tänkte Mest typ ensamma och så vidare Om inte typ drömmer bort sig hela tiden Som i typ berättelsen av Pi Så är det ändå bara Will och Jaden som glider omkring På eh, hela jorden liksom. ja, Men Jag eh, tänkte det, för ja. jag står och kollar nu på IMDB-artikeln här Jag ser typ 100 mm. skådisar på listan Så jag, det kommer nog vara så <laughs> Jag hoppas det i alla fall Men, eh, men till exempel Will har ändå klarat så bra I typ I am legend, då var han ju typ ensam med en hund sligen Men <laughs> och då var han relativt ensam men i alla fall <laughs> Okej, okay. men eh, nästa film då Det är ytterligare en film baserad på en bok Den heter World War Set Och eh, boken är då skriven av Max Brooks egentligen eh, Personligen älskar jag boken med Tying and, An oral history of the zombie war eh, Som utformar liksom en rapport sammanställd av Intervjuer från både civila och militära personer eh, Runt över hela jorden efter typ en Världssträckande zombieattack men där typ folk ibland av egen kraft men oftast tillsammans liksom lyckas överleva och man blir riktigt imponerad och typ lite ödmjuk av vissa av händelserna som beskrivs i boken. Jag vet att det är fiktivt men det är coolt, okej. Okay. <laughs> men i filmen som är regisserad av Mark Forster som är regisserad på typ Quantum of Solace, Bondfilm och Stranger in Fiction så spelar då Brad Pitt, eh, Fight Clubbing Lawrence Basage, eh, den ensamma mannen från FN som reser jorden runt för att lyckas stoppa zombieattacken. Liksom. Och jag blir irriterad, jag bara, för det är en man mot zombies Så de har ändrat lite grann På själva grundkonceptet Ja men det är lite svårt att filmatisera det kanske, Men jag tänker på att allting är i, i, i, så här, Osammanhängande kapitel egentligen i, i boken Så det förstår jag Och det är helt liksom, en människa, en huvudroll i varje Cara... Ta Tarantino hade kunnat göra det Ja jo, precis, det är lite så <laughs> Men eh, i alla fall så um, Och i typ, en av trailerna så säger de så här, I alla fall en av de första teaser Så var det så här one man saved world Och jag var typ så här. nej, så, det samarbete för att rädda världen och så lära sig av våra misstag till sig men, men, men så det blir spännande, men det är ju hur mycket kärlek som helst om den här just nu det är jätteintressant om man läser så det blir lite roligt men som sagt, det är snabba zombies, obehagliga zombies så det blir spännande och så himla mycket zombies också, det är det är lite, men när man läser boken så kan man försöka visualisera det Men sen när man verkligen typ, typ på trailern till exempel ser hur mycket det är blir man såhär, åh gud <laughs> Hur har de haft chansen liksom att överleva um, Ja, zombie zombies, zombie De är ju eller vi pratar om dem uh, Julimånad då, så har uh, Disney's uh, The Lone, Lone Ranger-premiär där Pirates of the Caribbean och Rango, regissören går Verbinski, gått ihop sig med Johnny Depp eh, ja, 11, 16, 17, allting eh, där Johnny Depps karaktär den amerikanska indianen Tonto berättar historien om The Lone Ranger eller John Reed, en man av lagen förvandlad till en legend om rätt, av rättvisar och sånt där eh, The Lone Rangers eh, spelas av Army Hammer som... Alltså, jag känner inte till honom så mycket. Han har varit med i Social Network och typ sådär Julie Roberts film med Mirror och lite sådär. Eh, på trailern verkar han lite skön. Eh, hoppas att vi inte blir allt för få. Disney typ, alltså, Disneys John Carter till viss del var och typ sista Paris-filmerna. De var ju lite halvdanna. Mm. Men eh, det är fint. Eh, vet du den? Johnny Depp, schysstmink, lite här. <laughs> Känner knappt igen honom. Eh, ja. Ska jag hoppa till nästa eller vill ni... Ja, jag, jag sitter och bara tänker För visst spelar Johnny Depp då och Tonto Inte Nej, precis, han spelar så Johnny Depp spelar alltså indianen Ja, ah, indianen <laughs> Precis, som berättar historien om det Men det är egentligen så är de ju typ Det är, så här är lite blackface-varning på det, är inte det? Ja, jag satt och tänkte Kunde <laughs> yeah. de inte hitta en, en skådespelare Ja, ah, indian <laughs> måste ah. Men jag tänkte, det är väl Gore Verbinskis fel, tänkte jag För att han har gjort Pirates så många med honom mm. typ, någonting som bara I love you, man eller någonting Det är väl lite som typ, så här, Tim Burton och Johnny Depp också liksom Ja, exakt <laughs> det skulle jag misstänka, jag har ingen aning. Sen är ju Johnny Depp ett namn som drar också. Sen måste man säkert betala för honom det, antar jag också. Mm -hmm. <laughs> Men jag vet, jag tyckte också det, kände kändes himla fel. Nej. Men sen så nu när jag liksom har, har läst om det så har börjat växa på mig så jag tänker inte längre på det. Men för alla första gången så såg så var jag så här, Va? vad är det här? Men det kanske... Vilka film får han spela Asiat. Men egentligen så... Han kanske, liksom, han kanske bara uppväxt bland indianerna Alltså vad vet vi? Ja nu har vi ju Egenting. precis så det kommer säkert... <laughs> så, det så det kanske det finns en massa background story, så. story liksom <laughs> <laughs> <laughs> Så vi skriver inte såhär Dömer dem för hårt från början <laughs> Nej mm. Okej, okay, um, nästa film är uh, Guillermo Gud jag inte kan prata, det, förlåt mig Guillermo del Toros nya satsning Som är Pacific Rim Ehm um, det, Del hade ett, har ju tidigare regisserat typ Pans Labyrinth och Hellboy-filmen och mimik och lite sådär. Och han tackade, jag tror i alla fall att han även tackade nej till registolen för Hobbit-projektet nu. Och därför gör mig, alltså den här Pacific Rim är lite extra nyfiken. vad han tackar nej till Hobbit för att göra den här. Och då blir man såhär, oh, vad är det här? Ja det är um, ett action-landat fi där typ det är något såhär, i, i man tänker Aliens kommer från nytt Nej, nej det gör de inte utan de kommer från under havet, när en, en spricka har typ skett eller något sånt där, och där är det en, finns det en dimensionsportal, någonting krångligt där enorma, freaking huge, stora aliens kommer ut, och sen så enda sätt för mänskligheten att försvara oss är att vi fightas med stora robotar så det är typ stora, <går> jag menar, det är stora mekaniska rustningar som man klär sig i, typ så här. Ah, ja, så den, den awesome. ser väldigt episk ut, liksom så jag får se hur det går men... Eh, hudrollsinnehavaren är Idris Elba, som han var med i Prometheus och även är Luther i den brittiska kriminalserien Luther. Ah, uh, coolt. Jag tycker han är lite coolt. Uh, men det var, annars var det inte allt för många större namn tror jag, som jag kommer ihåg. Men så den kan nog bli lite alldeles mäktig att se. Sen vet inte om det är inte handlingsmässigt bra. Men det typ, men det ändå... så, så det är typ mecca-warrior versus kulturen yeah, eller någonting? Yeah, ja, även det var det. Fast de såg inte så katholiga ut och var mer biffiga. Uh, ah. men, <laughs> men fina i alla fall. Och sen är ju ändå i gvl det som så man liksom, kom man kommer igen den är exactly. pön, så att jag hoppas på bra grejer ja, <laughs> <laughs> <laughs> uh, yeah, jag blir så fånigt glad, förlåt uh... Um, Okej, okay, sen hoppar vi över lite och så kommer vi till de två sista filmerna. Ha. Oh. Eh, båda kommer vara uppföljare och sådär, så spännande. <laughs> um, och den ena i, i oktober så kommer då uppföljaren till Marvel-serien Thor vid namnet Thor The Dark World. Oh. Eh, alla kännerna verkar vara intakta i uppföljaren Dock så verkar regissören ha byta ut från Kenneth Branigan till Alan Taylor Som bland annat har regisserat rätt så många avsnitt av Sopranos och Game of Thrones typ. Annars verkar han inte riktigt gjort film och sånt tidigare eh, Men denna gång så kommer Oscar Thor att få slåss mot Dark Elves och deras ledare Malekith Efter Avengers-filmerna och för att rädda Universum och Asgard denna gången Ja, det låter kul Är Skarsgården fortfarande, eller är han? Ja, mm. jag tänkte det. är Chris Hemmings som Thor, och sen Natalie Portman och Stan Skarsgård. Andy Hopkins som Odin och Idris Elba. <hör> och Tom Hiddleston, Loki. <hör> äh, vänta, vänta. Han spelar Heimdall, eller hur? Ja, precis. Ja, och han, han gjorde det i förra filmen också, eller hur? Ja. Jag började kolla på Luther ganska nyligen, så jag har inte, jag har, jag har inte liksom kopplat det förrän nu. Fan vad <hör> Nej, men det, det, det är lite kort. <laughs> Uh, men uh, ja, så den ja. blir nog trevlig, tänker vi i alla fall underhålla Sen så vi se om de har realistiska tidsramar i denna eller inte. <laughs> ja, just det, ja. Thor, <laughs> Thor lär sig liksom att bli en bättre man på ja, en kvart. Eller tre eller dagar eller någonting. Ja, <laughs> på <istället. en> <laughs> ja men det kan vi inte spela ut i typ, tre veckor <laughs> eller någonting så hade vi känt lite mer realistiskt i, i alla fall. Liksom. Ja. <laughs> men, men, <ja. laughs> okay, men sist men inte minst så. Um är faktiskt Hobby 2. Mm. Eller som den kallas då- Smaugs March på svenska. Eller The Desolution of Smaug. Om man föredrar den engelska tiden. Eh, liksom ja, förra året då- så kommer denna ut den 13 december. Eh, mm. Vi fortsätter vidare. Jag vet inte hur mycket jag vågar säga. Men nu vi fortsätter vidare på sällskapets resa- tillsammans med Bilbo. På väg mot, eh, förlorade i riket Erebor. Bort från Misty Mountains- eh, Gandalf springer iväg och leker och de andra söker hjälp för att komma vidare och alldeles strax eller snart så är det dags för Bill att hitta dörren nämnde i sitt kontrakt med dvärgarna. Just det. Uh, uh, ja, I denna film så kommer vi äntligen, eller ja, uh, <får> få möta vår svenska medverkande uh, Mikael Persbrandt som kommer spela Bjorn. Bärl. Bärl. Den, ja. Det jag minns mest Från Bayon är att han ger dem Massa honung <laughs> han, han ger är Ja, precis Men Det är spännande att se hur han hanterar det <laughs> jag, tror, jag tror inte jag har sett honom Någonting annat än svenskt tidigare Nej, inte jag heller jag, har, jag, har, alltså, jag tycker fortfarande Varje gång som jag tänker på det Att det är en jättekonstig rollbesättning <laughs> Ja, uh, men det var ju spännande. Han, han är nog glad. Han har ju jag sagt att han jag. har velat komma ut till Hollywood. Men han är inte riktigt Hollywood, men uh, Men uh, han spelade väl typ ondingen i senaste Mission Impossible, hörde jag riktigt om. Men sen så var det någonting om att det hade klipps ner, så han var ju typ bara typ, talat en minut i hela filmen eller sånt där. Nej, det var uh, väl inte han. Det var alla... Alla... Ju, uh, Nej, um... det kanske var fel, förlåt. Jag kanske blandade ihop det här. Nu, alltså, det är en annan svensk skådespelare som också spelar. Nej, det här är ju farligt mycket. när man säger fri. Ah, ja, precis. Nu kommer jag inte på vad han heter. Varför kom jag inte på det för? Uh, uh, <laughs> <laughs> vet jag heter Fingon, Mission Impossible. <laughs> bara, <vad> Impossible. <laughs> uh, Ghost Protocol. Uh, wow. Simon Pegg. Nej, vänta, det är inte han. <laughs> Simon Pegg, det blev helt fel. <laughs> um, <laughs> inte Henrik Torgine. Ja, så här viktigt var det inte, men... Jo, det är det här. Nu, nu är det mycket någonsin Oj, det är så Micke Nyqvist, tack Mikkel Micke Nyqvist var det Han var ju en riktigt bad guy Han var med i kanske fem minuter allt som allt. Han höll ett tal Han var, spelade en professor utsparkad från Stockholms universitet Fast nej, nu blev ble jag jätterädd förresten, För jag kom på vad Mikkel Persplant har gjort tidigare Och han har gjort uh, Engelsktalande filmer i alla fall Och gud, nej, ah. nej. <laughs> okay. oh, nej. Han, han har gjort Hamilton senast. Oh, ja. Men är den, engels den engelska? Ja, det kanske är det Det är så hemskt i böckerna så säger de att ah, Han pratar flytande engelska med amerikansk brytning Och sen så kommer man till den här filmen Och så pratar han svengelska, ordentligt svenska. Gud, Men är det, det, det, det no, mycket... no, no, mer pass? Är det mycket engelska eller är det bara lite gärna? Eller är det, alltså, alltså, det är, är det stora delar av dialogen för de befinner sig Oj, typ okay. i, i vart vilket land Jordanien är. Men i alla fall, det är väl lite läskigt. Så vi får se. Men när jag ska prata som Björn kanske han får prata lite med brytning. <laughs> ja, det får man hoppas. <laughs> hoppas jag. Men är ni taggade för uppföljaren? Ja, ah, så alltså jag är mm. jag är taggad. Jag, jag, jag skulle kunna se det nu mm. känner jag men man får ju vänta redan. Ja, är de klippta redan eller? jag vet inte hur. du, förlåt? är de klippta redan eller kommer de klippa dem senare? Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror ju att de fortfarande gör massa post-production på den. Mm, men det... det var ju rätt nyligen som de sa att det skulle bli tre filmer liksom. Ja, precis. Så de är ju, det verkar inte ingenting verkar vara satt i sten. Det, det kanske blir fyra filmer innan. Ja, det kanske var då de satt med sig 12 timmar eller 13 timmar råmaterial Och att typ säga ska vi göra mer. Oops, vi råkade filma halva filmarillion också. Ah, ja. det, det var ju lite så det Men, fan, det, Men det, det är lite ja. spännande undrar lite såhär, om, det, om det inte hade varit Peter Jackson, liksom, om det hade varit någon annan hade de varit lika så massa filmer Men Spännande. De hade nog inte varit lika så här. Ja, ah, vi tar grejer från Silmarillion också för det är viktiga saker utan de hade <laughs> nog varit mer. Nu gör vi manus, liksom. Ja, vi fick färre liksom. Så alltså, man ska inte vara den som är den. Jag fick. Eh... Fr från början skulle ju Sagnar Ringing ingen varit två filmer. Sen skulle det bli en film. Sen så lyckas han ju få det till tre filmer. Han ja, men det, och, det var ju jättebra. Faktiskt. Ja, det, alltså, för, eller, han vill ju ha två så så kommer man ju till sista stället Där de är. jo men du får göra den Men och, bara om du gör tre filmer av det han bara, okay. Det är lite kul. Ja, men det var allt för mig Om filmåret 2013 Vilket, vilket filmår det kommer bli <laughs> Och det har inte ens nämnt hälften liksom. uh, <laughs> Det innebär bara att vi kan peppra rest, resten av våra riktiga år med, med mer filmer, <laughs> mer, mer framåtblickar. Får se. Tack så mycket <laughs> Stephanie Så lite så. Jag ser fram emot att börja kolla på film Det var redan, två stycken hade redan haft premiär nu alltså. Ja, kolla. precis. Django Unchained och Franken mm. Hmm, intressant. Vi tar en liten paus och sen fint. kommer vi tillbaka och leker lite bättre med inspirerade lekar Där var vi tillbaka ifrån pausen Och eh, jag har ju Som jag nämnde i början av Den här veckan spelat en hel del Arkham City Som då är uppföljaren till eh, TV-spelet Arkham Asylum e, Som är ett Precis som Arkham Asylum så är det lite av ett så här, Drömspel för mig eh, Där man då Man spelar Batman som är liksom har rätt röst om man säger så Han har liksom den rösten han ofta har När han är tecknad med för tiden Kevin Conroy Som går runt och spö ner eh, Typ alla skurkar som är coola att spöa ner Och några liksom som man inte tänkte till att Oj, ah, okej okay, så han var med, coolt <laughs> eh, Jag tänker att jag kommer nog Prata mer om spelet nästa vecka När jag har klarat lite mer av alla sidequests För att kunna ge en helhetsbild av det men vi har ju då kommit till, till delen av sittet när vi brukar spela citatleken ja. mm. Idag tänkte jag istället för att spela citatleken att vi skulle göra lite mer Batman-inspirerad äh, äh, lek Som jag har döpt till Batmans skurk eller ej <laughs> Spännande ja. Ja, och Som jag nämnde då så får man möta väldigt mycket skurkar i, i det här spelet Arkham City men trots att man får möta alltså, uppåt så här, 20 stycken eller något sånt i det här spelet så är det fortfarande mm. bara en dropp i havet jämfört med hur många det finns i Batmans uh, ganska långa historia. Uh, Batman har ju dykt upp sen... Han har, hängt, han har ju hängt runt sen 1939 liksom. Och det kommer ju nya skurkar då och då. Uh. Så jag har, liksom hittat, jag har en lista på 10 stycken namn här som jag har liksom parat ihop två och två. Uh, en fake och en riktig Så det blir fem stycken små del eh, fem, stycken, fem stycken små frågor Där ni kommer turas om att börja Resonera kring vilken av dem som är den riktiga skurken Så mitt exempel är Till exempel då Om första frågan är Two-Face eller Three-Face eh, Så ska ni då helt enkelt liksom Resonera till vilken som är den äkta Av de här två I det här fallet så är det Two-Face som är den riktiga skurken <gård> Oh, uh. <laughs> jag, kommer även, jag kommer även då liksom ge en liten kort beskrivning av skurken. Uh, mm. Både de riktiga och de fäkade för annars får det. Det <laughs> hade <laughs> ja, det var jättebra annars. Alltså bara... oh, detaljer och man sitter tyst på uh. Så nu ska vi se här. Uh, för att avgöra uh, vem som börjar ska jag ta min. Uh, uh, Ika kolla Light här och singla den <skratt> Om Ika kommer uppåt Så får Anna börja För Anna bor närmast vår vän Nick Och honom förknippar jag med Ica uh, okay. <skratt> Den dök inte upp Så istället får Stefanie börja På första, första frågan okay. <skratt> Är du med Stefanie? Jag är lite rädd men det blir bra. Ja. <skratt> så i första rundan så har vi KG Beast Eller Indian Man och KG Beast Är en enhandad sovjetisk lönnmördare Med en högteknologisk pistol Istället för hand Och Indian Man eh, Är en man som med hjälp av uråldrig kraft eh, Liksom Sprider förödelse på de amerikanska eh, Amerikanerna som, som tog hans land helt enkelt Så KG Beast eller Indian Man Och KG Beast Stavas precis som ni tror att det stavas KG Beast mm. Åh um, oh gud, båda var ju fina uh, Jag skulle säga Indian man <laughs> Indian man som den korrekta Ja yeah. uh, Anna Alltså, jag är lite <laughs> kluven här Indian man känns som ett så rasistiskt namn uh, KG <laughs> Nej men det, det, det känns ändå mer så här. Logiskt på något Mas, sätt om om det är, minst, på något, är det inte Stålmannen Som typ slåss mot Sovjet Eller ja, han är någon gång ja, Alla amerikanska det, Jag tänkte det. det, det kan ju finnas KGB-beast, liksom, man tänkte typ 60 Eller tidigare Precis, det är det jag, tänker. Det, jag tycker men. att det är rättigt Sen <laughs> uh, så, bara för att indienmän oh, låter rasistiskt Så betyder det inte att det inte är sant För ja Jag tyckte indienmän lätt coolare bara. <laughs> uh, <laughs> uh, jag, jag vet inte Alltså jag, gillar ju, jag gillar ju idén om KGB-ständen då för den känns så konstig. Um, så jag tar den för att jag tycker om den bättre då. kgb mm. <laughs> eh, Jag kan säga att Indian Man hittade jag på. <laughs> kgb dök upp för att lönmörda Kennedy. I deras första dunst så lyckades eh, Batman liksom. Satte fast honom på något sätt Så hans arm satt fast Och då, då, då var han tvungen att höga av sin egen arm När han, när han sen kom tillbaka hade han en högteknologisk teknologisk puffra Istället för en arm Så KGB-st existerar Indian man, enligt mina bästa googlingar Existerar inte, men jag kan inte säga Det kan mycket väl finnas någon skurk med precis samma krafter Bara att han heter något annat mm, mm. <laughs> Så det står 1-0 eh, till Anna när vi går in i runda två Där också Anna får börja okay. Är du med Anna? Mm -hmm. Lone Shark eller Killer Moth ska vi se här. Lone Shark Är en för detta inkasserare åt maffian Vars genetik blandas med en hajs Alltså Lone Shark. Och Killer Moth En man som utklädd till en gigantisk mal Hjälper andra skurkar att utföra brott Lone Shark och Killer Moth Alltså, Lone Shark. Bara nyfiken. Hur Hust, stavas det? Det stavas som lånehaj, inte som inte ah. som ensam haj. Nej, det var det. <laughs> För, första gången du sa så tänkte jag att det var ensam. Men sen så förstod jag att antagligen var det <laughs> låne. Åh, oh, lite Lone Shark. Mm -hmm. um, jag... Um... Just det, det, det, det, de här resonemangen är svåra när man är först och så um, kan man inte hjälpa någon annan och lite sådär. Um, du är alltid bra på att låta förvirrad. Jag går alltid på det. jag hon vet inte alls det. <laughs> Men jag eh, går på eh, Lone Shark. Det låter jag tycker om den det är en bra ordvits <laughs> Lone shark som den korrekta ja Stephanie ja, alltså, även om tanken med Killer off är väldigt charmig jag bara ser en väldigt fin bild framför mig så att tror jag också på Lone shark faktiskt det känns lite mer som att han alltså Batman klassiskt mot typ underground nissar liksom och så där. Så, ja så, uh... Lone shark det var, precis så jag tänkte, det var precis så jag tänkte när jag uppfann Lone Shark Istället för då den korrekta Killermoth mm. Lone Shark är också baserad på En fiende från Buffy the Vampire Slayer Jag visste, jag visste, att, jag visste att du har berättat för mig Om en sån här fiende Jag kommer bara inte ihåg var den var ifrån Nej, det är en Spike, Spike springer på en låna haj Och det visar sig vara en kostym Så tyvärr 0-0 efter runda två Anna leder fortfarande med 1-0 Stefanie, det är din tur att börja okay. Fyderna är Microwave Eller Calendar Man <skratt> Calendar Man Ett kriminellt geni som utför brott baserade på högtider Microwave är En man som efter en tragisk olycka Kan bränna folk vid liv som om de vore instängda I en mikrovågsugn oh, nej gud, verkligen. Ja, Okej, det var min tur Ja. Mm. Ah. <skratt> oh, gud, mina batemäns kunskaper Alltså Uh, kan vi inte prata om shark ställen <laughs> uh, Okej, okay. nej men uh, Båda verkar ju På uh, en mystisk anledning Passa in i det här universumet Allting passar in i det här universumet <laughs> Men vi uh, säger Calendar Man För han känns lika typ, stöd som Joakim <laughs> Jag ser det i mitt sinne i alla fall Hur han är utkänd ah. till olika saker <laughs> <laughs> Intressant Anna, Microwave eller Calendar Man <laughs> Alltså, my känns ju så läskigt. Alltså... Ja, oh. oh. oh. nej. Det, det, finns ju, man... det finns ju läskiga skurkar men Bettman universumet också. Du vet, man, just mikrovågsugnar med, det är läskigt. Jag um, visste, särskilt med tanke på att jag gav dig infon om hur farliga mikrovågsugnar senast vi var i ditt <laughs> <laughs> just Man bör bara stå bredvid den så det kört. Upp. Men... <laughs> Mm. Calendarman sa du. Och han, han dödade efter på högtider. högtider. Ja. Utför brott baserade på högtider. Ja, ja baserade på högtider. Mm. Det låter ju lite som något typ alla Batman skulle kunna göra. <laughs> um. <här> Vi tar microwave Han lät mm, gå på insamlingen. Den här lät och eh, när jag uppfann microwave så tänkte jag <laughs> Så baserade det på liksom den här bristen på eh, vetenskap som brukar finnas i teetidningar <laughs> Jag vet inte mm. om microwave skulle, skulle fungera som, som superskurk Men jag gillar, att du, jag gillar att du trodde det <laughs> Calaverman <laughs> eh, heter egentligen Julian Day och är liksom en väldigt ja. löjlig fienden När han är med första gångerna i Vilja Veta Det var ju länge sedan också Han är med relativt nyligen då Som en typ Hannibal Lecter-snubbe Som har väldigt mm. mycket insikter Vad gäller en annan mördare som också dödar efter Eller som, som då dödar efter högtider Väldigt ja. obehaglig snubbe När ja, du sa Julian Day så känner jag gärna Men inte som Calendar Man ja. mm. Mm. Cool. <laughs> Intressant ja. Det innebär att det står 1-1 mm. Till Stefanie <laughs> <Båda här med. laughs> Precis, det är båda. Anna börjar i runda nummer fyra ja. Är du med? Mm -hmm. Professor Hugo Strange Eller The Shoemaker Och uh, The Shoemaker En bankgrupp för detta skomakare Numera bankrånare med högteknologiska skor Eller Professor Hugo Strange En onpsykolog som kontrollerar sina offer Med kemisk substans <laughs> Båda låter så. Fast. Ja. Du lät skeptisk, Stefanie. Nej, <laughs> nej, <jag vet> <laughs> nej, det var inget. Nej, nej. Är det var inget. Annars har du börjat. <laughs> uh, Doctor Strange uh, han lät lite som professor Strange. Uh, Scarecrow. Um, professor Strange. Professor Förlåt. Professor Hugo Strange. <laughs> eller vad var. Mm -hmm. Hugo Strange. Um, Hugo Strange. Jag gillar ändå Idén om The Shoemaker <laughs> Vi tar honom, han på vara rätt. Shoemaker eh, Stephanie Ja, alltså för jag När du pratade om kemiska sustanser Och kontrollerar folk, då så virrade du bort mig Från eh, professor Hugo Strange För då tänkte jag Scarecrow istället Och då så automatiskt slog jag över till The Shoemaker Så jag tror Shoemaker är äkta Ja, och eh, det var just därför jag valde Hugo Strange För han, mm. Hugo, Hugo Strange är den Den, den där riktiga skurken det mm. Schumercker hitta det på. <laughs> han är väldigt lik Skycrow Men han dök upp innan och var faktiskt för länge sedan en. Alltså, han är en sån här kille som skulle kunna vara ett Batman-superskurk. Förutom alltså, nummer ett, om det inte var så att alla alltid glömmer bort honom. Oh, så han, han skulle liksom kunna, kunna vara där liksom, och vara alltid en äh, läskig närvaro. Han var med i ett avsnitt av Tecknade-serien. Det är då han lyckas. Han lyckas ta reda på vem det är som är Batman och som kan sälja den hemligheten till ja, högst, högstbjudande. Mm. Mm. Uh, och ja, cool. det brukar vara hans grej att han vet vem Batman är och därför liksom ja, han, vill, han vill vara bättre än Batman-typ. Precis som alla skurkar alltid vill vara. Han är också huvudskurken i Arkham City. ja Jaha. Uh, ja. Ja, Men det, det, det står lika inför sista rundan. Där Steph, Anna får börja. Nej förlåt, nu ska vi se Stefan Steffani Anna Steffani Anna Steffani börjar. Jag börjar tror jag. Precis. Det helt rätt. Så det står lika. Är du med Steffani? ja, det är jag. Okej. Okay. Condiment King eller The Green. The Green är en man besatt av pengar som kan kontrollera allt som är grönt. Eller Condiment King, en superskurk Som använder diverse smaktillsatser Till exempel ketchup och senap För att sprida kaos och förödelse Åh gud Åh gud Condiment King Ja uh, um. uh jag ser typ en helt sådan The Raid typ Jag vet han kungen i Burger King scener, condiment king, men, okay. uh, nej, men jag säger The Green som kontrollerar Green stuffs. Okej, okay. Anna, condiment king eller The Green? <laughs> the Green. Skulle han då, alltså. Gröna grej, allt som var färgat grönt, skulle han i så fall gå så här måla allt grönt så han kunde kontrollera det. Det skulle ju garanterat kunna vara plotten i... Det låter, det låter väldigt 60 <laughs> Ja, skulle lätt vara så här. Och nej, hela, hela gatan är grön Allt <laughs> tänker på Pleasant um, Will uh. <laughs> Men Jag, jag tänker mig att Jag vill att Condiment King ska finnas vill oh, nej, kom, jag vill. <laughs> kom <och säkert. laughs> uh, Så han, det är han som är rätt Säger vi mm. Och uh, Condiment King är... Rätt, det är han som finns för riktigt oh, yes. God God <laughs> Kan of a King faktiskt upp I alltså... tecknade serien uh, The Animated Series uh, han har alltså Jag liksom... kommer jag inte ens ihåg honom Han har liksom, runt sitt bälte Har han diverse smaktillsatser Och han kan, han kan förlama <laughs> folk med det Han kan göra lite vad han vill med det kan <laughs> vad konstigt, jag tänkte mest vad händer med, om typ folk sitter och äter och får is i det. <laughs> jag tror att det inte går så bra. <laughs> <laughs> Nej men det var det under den liksom. Åh oh, gud. Jag ville inte att han skulle vara sann. Och så tyckte jag att det vore så charmigt med The Green när man gick och färgade saker. Så jag tänkte jag tänkte dock att The Green var världens sämsta villain name. Så att... <laughs> <laughs> The Green. <laughs> ja, lägga till något extra King är ju mycket bättre. Ja men det är i alla fall det är inte The Condiment bara utan det är i alla fall The Condiment King. Han försöker <laughs> ju vara stor på någonting. Ja. Jag ska försöka att inte bli sårad av det där. Du är <laughs> inte meningen så. Du hittade på en massa andra fina saker. <laughs> Allt det här innebär att Anna går vinnande i med 2-1. Yes. Mycket bra kämpat av båda tycker jag. Mycket bra resonerat och jag hoppas det här så lite ljus på varför jag älskar Batman så mycket. Yeah. Jag tycker om hur bra du är på att hitta på Batman-skurkar också <laughs> man, kan verkligen, man kan verkligen bara slå ihop lite ord och sen hitta på en backstory The <laughs> <laughs> det, det är jag sålt men jag tror han skulle kunna fungera Han liksom byter skor beroende, liksom beroende på vad han vill göra <laughs> och, och han kan, kan han liksom gå på väggarna och Aja, eller liksom flyga. flyga och sparka jättehårt Ja precis, så du vet, folk brukar ha du vet, den, här, den här datorn På handleden eller någonting Men han har det i ja. skosulan ja oh. det var fint ja. ah. eh, Grattis Anna Och eh, mycket hey. bra kämpat Stephanie tack, tack, tack Vi har kommit till slutet på denna veckas avsnitt Bitter djuft Men vi kanske kan be Condiment King Och ge oss lite socker ja. Ja. Eh, Nästa vecka Kommer FFGAS tillbaka Och eh, tills dess så säger vi som alltid